і ніхто в домі не міг зрозуміти, що трапилось. Невже приятелі розсварилися? «Що з тобою, Іване?» – прочинила Амалія двері до покоїка і відсахнулася, зустрівшись з тяжким, повним зажури поглядом чоловіка. Вона пробігла в думці весь прожитий день, може, чим спровинилася перед ним. Помітивши її збентеження, Вагелевич спробував злагіднитись, однак сум ніби навічно осів на денцях його зіниць. Випереджуючи допитування дружини, сказав коротко «Завтра їдемо додому, досить гостювати». Нічний дощик прибив порох, бричка м'яко покотилася польовою доріжкою, а коли по бродом через Дністер виїхали на тракт, Вагдевич підняв комір сурдута і вдав, що дрімає. А в голові, немов джмілю боці, замкотіла одна єдина думка «Чого врешті-решт вартує його багатолітня праця?» Скільки досліджень написано, і лежать мертві його рукописи, а в них демонологія слов'ян, граматика руської мови, розправа про монастирські скити в Галичині, хроніка Південної Руси, підручники для тривіальних шкіл, коментар до слова ополку і багато ще чого. Томи наукових праць дармують у шафі, і ніхто про них не знає. Вони, власне кажучи, не мають ніякої вартості, бо ні мі. І що там говорити про прадавні руни, коли майбутній дослідник, якщо такий знайдеться, шукатиме вже ключа до вагалевичевих праць. А може ніхто й не здогадається шукати, бо ті дослідження потрібні людям нині. А в майбутньому? В майбутньому, можливо, і того народу, для якого вони написані, щоб зберегти його при житті, на світі не буде. Нова цивілізація вже й сьогодні так мало має руських ознак, а колись вони й зовсім зникнуть через нашу нинішню німоту. Ти говорив Николаю про три дороги, я вибрав четверту, яка повела мене в глибину історії. Я хотів у минулому воскресити свою націю, а вона в моїй сучасності гине. Мені відмовили. Чому? Чому мені відмовили, проказав голос, і Амалія сполохалася, що Іван марить. В чому тобі відмовили і Васю, хто? Вагелевич висунув з коміра голову і, не розуміючи, глянув на дружину. Як вона може цього не знати? Йому ж відмовили в посаді професора Київського університету. Ти не сказав нам цього? Але ж Васю, хіба на Київському університеті світ клином зійшовся? Ти ж, слава Богу, маєш працю. Не буду більше попом. Чуєш? Не буду. Дітей хрестити, молодих вінчати, мерців ховати, треба справляти. Я не для цього створений, навже ти не розумієш? Але чому ти аж так далеко? Є ж у Львові університет. Колись в ньому були руські студії. Чому ти думаєш, що вони ніколи не відновляться? А може сам відновиш? Ти добра, Амалія, але й тобі не під силу випроводити мене з блуду. Я побіг за дури птахом і заблудився. Є такий пташок, що має звичай сідати перед людиною. І біжить чоловік за ним, а пташок ніби слабий, не може летіти. Чоловік ту і ту і має його зловити. А дурептах птах пурхне, Знову підлетить на кілька кроків і сяде. І так веде він людину чим раз далі, аж поки вона не зіб'ється з дороги. А може якраз той птах показує тобі вірну дорогу? Чому ти думаєш, що перед тобою має стелитися рівний шлях, немов цей тракт, по якому їдемо? Ти добра, Амалія, повторив Вагелевич, сунув голову в комір сурдута і, ніби заспокоївшись розрадою дружини, міцно заснув. Послання до Ізмаїла Срезневського більше року лежало на бюрку в кабінеті отця Ієрея Вагелевича. Не мов за перед ризикованим рішенцем і водночас як спонука до рішучого кроку. Тяжко було зважитися розірвати назавжди свої стосунки з українським середовищем і все ціло пристати до чужого. Але чому розірвати? І чому назавше Намагався Вагедевич знайти оправдання для задуманого вчинку. Чи же наука не є набутком і власністю однієї особи, гурту чи нації? Наука належить світовій цивілізації, де б вона не народилася, виросла і розрослася. І все ж багато часу минуло від зустрічі з Миколою Устаяновичем у Дроговижі. Серед попівських буднів і вічного невдоволення священнослужінням. А послання лежало на бюрку невідправлене. І як тільки Іван зважувався сягнути по нього рукою, вмить поставав перед ним Август Бельовський, який нетерпляче чекав на Іванову згоду стати до праці в бібліотеці Оссолінеум. І тоді в його вухах вдаряли, як на сполох Маркіянові слова. Якщо у твоєму серці не залишиться нічого від Руси, то ім'я твоє розвіє вітер по степах. Надія сплине, мов піна на водах, і сліди днів твоїх пропадуть у мертвій пустелі. І відлунювалась Маркіянова річ словами Івана «Моїсей викресав з каменя воду, а Саксаул смокче вологу з сухих пісків». Не відсилав Вагелевич послання Срезнєвському, все сподівався, що той перший озовець з утішною для нього звісткою, хоч усвідомлював, що марно. А втім у себе. Саксаул уміє насичуватися і кременем, і стає важчим від води, і ніколи не вмирає і за жодних обставин не переміниться ні в ясеня, ні в дуба, не те, що в восику. Саксоул завжди залишається самим собою, і тому не страшно пересаджувати його у ґрунт, напоїний чужими соками. Та все ж тяжко було зважитися відіслати послання і, до решти, вбити останню крихту надії на визначення його праць,